إذا زربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عادوا مبينا زکی الله او حکم چایته پابندی د مانځه ویلې شي د سفر او په حالات د خوف کې کی کيرایې کا سفر حالاتي خوف مز بنطره من دی خدامز مسله ده خسرا ده د قصورنا یعنی پا دے کہ تفیب او قصر بامی سو مطلب مطلب دیت سرور و رکاتو پا زیبانی با دو رکاتے داخو پا کم پا عادت کی قصر شو کیفیت کی بام قصری اگت کرت آب لنکے سنتی معکدبا سنتی زواید چی نوافل بشی الله فرمائی اذا عز ربتم فی الارضِ کلچ سفر کوي تا سپزمہ کچی پس نشتے پتا سبانی گنا ان تفسرو من الصلاة چې کم کئی دمان زنا ان تفسرو من الصلاة چې کم کئی دمان زنا بیا માતા استویے کمال ہے عبادت کے ہمستے نو پ کیفیت کے ہمستے و صلو اور پ زیبانی دعا سنت زوائے سنت موکدہ با سنت زوائچ وګړی صرفت مازیگر دماز خوتن او دماز پخن پو مانزکی بی قصر با دما خام پو مانزکی ده سحر پو مانزکی ماند دورا کاتونو که دریورا کاتونو که با قصر نی کلا چه سفر که وی تا سو پز مکا نو نشته پتا سو با نی دا چې کم که تا سو دمانزنا قیره ده این خفتم بیادلطا دا سوال راځي کَي اروا را نو قصر بكَي او کَي اروا بیا ب قصر نه نور دا قاعده د علماء الوسي وايي خرج مخرج الغالب هغه وخت کَي غالب سفر اباده هر سفر وي نو دا صرف دا دا مخرج الغالب غالب اعتبار سره دارا استل ده اکسر حالات اکسر سفر باپا وقت کې دیارې علاما قسمدا سیویلی زاد المسیرمدا سیویلی ورنته داندا کا قصر قصر وکي د سرور په ځای بدوکه اگر کوي آرام شته دی نا جنا نبی صلی الله علیه وسلم نا تاسو شو یا رسول الله او خواس وا امن باندې یو یارا نشته ده نو قصربکاو کنه نه بکاو د څلورو رکاتو په ځای بدو کو کنه بکاو نو بیره سره مې صدقۃ تصدق الله علیکم دا خیرات ده الله پتا سو خیرات کړه صدقہ دام الله پتا سو صدقہ کړه فاتبلوا صدقۃ الله صدقہ قبوله کړي او رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا مینائے کے دسلورو دس پزید و رکا حال دائچی چې ہو من خفتم قید ماتستویل دا بینا برسش رو را غالب زکاہ و افتکنی کی غالب دا سوا ان خفتم ایفتنکم اللذین کفرو خیرې د تا سوچ په فتنې کې باور زه یې کا تاسو لاره آي کسان چې کافران دي ځکه نن کافران تاسو ده پاره دښمنان خیر دي سفر کې وصلورو په ځای دروازه کا تموس کول د دې جواز کې ټول متفق دي البته امام ابو حنیفه امام مالک امام شافی رحم الله هغه وای باځره شوافهونه او وای چې پکا او په امام کې اختیار دی نه امام ابو حنیفه امام مالک وای چې قصره کې دوه رکعاته کول واجب دي کله جو په زهر سلور وکړن ته ګونګاري امام شافی رحم الله وای چې اختیار دی خو اغه هم بیا وای چې غوړه دا ده سلو ده دا چې د سلور په ځای څوکې دعا وکي یا خپل دلایل له هر طرف نه ماتهسته خبره کړو یادم دا چې قصر په عادت کې هم ده د سلور په ځای بسکه دعا قصور پچا کې هم را کیفیت کې هم ده خدای چې په سفر کې وګد وګد مزمه کولې ونه مولي سي بنئي ریل گاڑی روان دے او ماشاءاللہ تا سورت البلد دے دماخا پا مانزا کی شورو کڑے سردہ کرتا جو ریل گاڑی بلد شی او تو بدا اشان پاٹی نو سر بگرے نائی قصر پا کیفیت کیم دے پا سپر کے نہایتی مختصر سورتنا نہایتی ملکزتاستی عجیبہ طریقہ ہو خیمتا سفر قصر څنګه په دو رکاتو کې د سلوور رو ځای دوه کوه سنتونه په جاری سفر کې نشته د عبد ابن عمر وايي صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم زه پیغمبر خراسان صلی الله علیه وسلم سره مرګره شو فکان لا یزيد فی السفر علی رکاتین نبی علیہ الصلات والسلام په سفر کې د دوه رکاتو نه په دوه رکاتو زیادت نه ده کړې وګوره مشکات 118 صفه ولانی جنکي یعنی جاری سفر ده روان سفر ده غاړی سفر ده په لار رواني خصوصا مرګری دي مرګری تا ته انتظار کوي سورلۍ تا ته انتظار کوي نو پکار دای چته سو نکه سنت بنکه زکدا عبد الله عمر دا روایت بیا یاد دا سنتون خدا حال شا سنت مکوا دور اکاتاو کا ما شا اللہ دا دور اکاتا امپداس یا انداز بانے رکو نا چارا قیام نا چارا نشتے نو قیام بکے قیام کی با سورت فاتحوے سورت فاتحی سرال لن چکمدے بلکل لن سورتنا لن آیتنا وصوافات صفن فالزاجرات زجرن فالتالیات ذکراء الله اکبر نون والقلم ومائسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون اللہ اکبر اسان کار دے وزاریات ذرون فالحاملات وقرن فالجاریات يسراء اللہ اکبر اسان کار دے بالکل مختصر مختصر سبحان ربی العظیم اللہ بسرح باز روئے چھو خداید دے واس بس نیک عامل رو بس خود چروکو ملادی ٹی ٹکڑا سبحان ربی العظیم کیاو ظلہ و شوکد و ظلہ استحبابی عمل دے سیجدہ کی امدہ ترتیب دے سیجدہ بلگے سیجدہ ڈیرہ سخت ادا ڈیرہ سخت ادا ڈیرہ ډیر زیات گاڑے ڈیر زیاد تیتا دیتا دیتا دیتا دیتا دیتا دیتا آب درہو اے رسولو پورے پسی گوایا السلام علیکم و رحمت اللہ صلی اللہ کیا بات ہے رازہ ٹولو نا بتا مخی اچھے خلق دیتا ہے اگا شیخ سیب نشتے امیر سیب امیر سیب تشا اے شیخ سیب رازہ کن اے شیخہ مانا خدای دے پویا کا د دو الله اللہ دین تا تعالی سہولت در کڑے پکار خدای چې پا دے پوی دے قصر پا کم کیمشتے قصر پا کیف کیمشتے مندر آوانو لی ریل گاڑے ریل گاڑے ہو جائے کی وہ درید درے میں انٹاو کدو میں انٹاو منچی کم مر گریو بس ماشاءاللہ یو مرگری ان پنکی زادر خور کو ان پنکی اول پاو دی والاڑا والاڑا اقامت نواتے ہو و ماشاءاللہ زمکیشن کیا بات ہے بس روانشو اوالتا یو بلد جمع والاڑا ملزا صورت بلد دی شروع کرے اسیشتتی لادو ملزا سر گراو اس رازت امانچی لادو ایچوکا مگریل گاڑے خپا کلارا والاڑو موسلمو تاسو <سؤال> ته وو بلکور ودانہ وام پهیاکی مسلمانانی موږ د حضرت متیانیو مولا الله خو دین ادین او یسرن دین آسان ده یسرو ولا تو حسرو <سؤال> بلکور ودانہ پهیاکا مسلمانانی په کارداي چ زنانہ پویې پدې دا سنا چې تا کور و دان د امرا روانه کړي بیا مونځمنه قضه کوي او خلک د توه راړی شي څو راځه کنه ایسي شي شیخا مونږ را روانو زنانې نو درګای کې حل ته چاګي چې دلته زنانو وزښت رحماني کې مونږه ګاډي کې حل ته ودريدو نو زنانې لاړې نو خان خپل پن کې راځو خپل ګاډي کې کنه سره ه زنور کې شوي ځکه چې خو ل سره کاته کولی که نه پهینرس ل سره کاته او بیا د زننایا په میان کې تعار بیا هم کو هران دریان شو بسره هغه سرهمون سره چې را روون شو اودونه قسم قسم دی ک بیا د شخانو سره را بس او نمی در اغراق خبشت خوچر حالا نم بیا مام سویل دیم اخیر مسلمانی در تاسو کم از کم خبالی زنانا خود دونا در نه نخبروائی کنا کورو دانا در سره گوری موز بچر تا قضا کینا دیو دا کار کوي تا کبابو په نشتے نشته په کباب خوری خردی پسکی دیو دا او کال چې د مانزه ټیم راشه نه بیا په پلین کوټ کې ځانان نه استي تبې د حضرت ومتیا نه دی تبې اندوانی دی کته ورته د مازه مساله نو ویننه د خو پرده د ستر دی های های کبا په نه پرده نشته دی د دیو نه پرده نشته دی د بنگلو نه پرده نشته دی اما شون تواس کوي وای دا سټراول د په څو دی یا په دا وخت کې پرداسي یاد لرئ سوچ ته زما आवाज اورید الله د پاره غوړې دمازه پر خدل په اچ حال کې نسته ده چاہے زرانان په ریل ګاډي کې دي که زرانان په هوائي جاز کې دي او که زرانان په پرن کوچ کې دي تتي ورتوا کای ہزتاسته ورتیو پر خویندوتا پر ورونو تا تستخه ډیوګان د بوټلو خلنان سبق کم نه شته ده ځان له یو دوه ساتای تشي کله چې تاسو زینو سر سره ځان له ابو علي ابو علي دا علا چې سفر له وګدي ماشاالله پکاره دا چې زنان ځان داغه صفای زیاتی پهړو نه ځان سره یو زیاتی لو پټه ځان سره یو زیاتی بورقا خلی او خطر تب دا موږ ځان سره په طرح کې ځا نماز یا ځان سره اسی زیاتی لو پټه گاړې و درې زتا صداګه ځکه یو مچې ایکس زین نشته دې گاړې و ناری ندی دشم ناری ندی اوس با کې منځ با تزا نایی نایی منز بنا قضا که نارینا خود چه سنگ اخپل ترتیب سرداغوی دمانزه انتیزام خوی دا زنانه کزشوان دل کل چکم ده دا روڈ نمیو ترد تشی دخل کو نمیو ترد تشی پده اخپل بورقه کې دن ندی چارا دا موده سوی کی بورقه دا چارا دا موده سوی کی حفظ زینش تده پده قروڑ که اخپل لپتا وو بڑای او پا اخپل بورقه که ودره قسم پر رب ذل قیام موکا رکوا موکا سیدا موکا خو زنانہ د پاره دا دای اجازه نشته چې دا ری مونځ پرې دي <laughs> خو الله رے پنې کاملہ کا د ددن پر پردنس ته ده د اوس هغه چې کومه کباب ته لګیا ده د ځکه یو خبر کوم چې اوس راځم به کېړه را لکه نه بل ته سو مونږ وکړې هم لیسې چې موږ نو دا خبره کوي سپردې سپرده دا او کبا په ناس ځکه خبره کوم هو ال الله المشتکی ان الله و ان مسلمان په خپل دین نه کوي ماشالله او زکه زرالم کړه کړه سر اسلام خو صالح ما خامون زه مونږه د یو کوز یو ځکه ودرېدو بس چې مونږه ودرېدو انپان کې ماکا ته ماشا الله زنه نه و بس وې د روړنه یو طرف ته لاړې امرګری وې څور سره ځنه مازونه خپل ځنه مازونه ښاره کړو خپل مانځبان دی بس د ازله باغ باغ شه ان شاء الله په مسره به اورې وای ز ضرورتهم فل ارض فلیسلام علیکم جناب کراچی ناراں روانو نیم منگا و نیم زنا نه وی یو مونسترسه بل مونسترسه بل مونسترسه مونږ سرام زنا نه وی بیا مې اکبر کور ودانې ته است دې سره خبره اوکادې زنا نه سره داسې قصه ده ماشاءالله غي خبره وکړه یا خبره الګ الګ هغه وچاله ولا بیا ز په ګاډي کې او ځکه فاسې زموږه مستقله وکړه الحمدلله ټول بیا کوم از یو غریوا چې کرامنګ دې داغتا دې کوهټ تر ور رسیدو نو هغه د دس یو د زړه د لا دې یعنی د زړه د سیختنه یو دعا کړل چې الله به ان شاء قبوله کړي ارزا خو بغیر کښې وي و کم رکم واخنا اعظم او اعظم او زین باندې د منظره بیا په کور کې کومه اللہ دنیا والا و خیر پہی و لٹوائی و ازاز ربتم فی الارض فلیسارکم ان تفسرو من الصلاة خو مولئی سے پچل بم در تیادی لیونی مولئی سے بنی اللہ دی پویاکا ان خفتم ایفتنکم اللذین کفرو ت چر تیار ہے کہ تا سوچ په فطرت کې به ورزې تا کسان چې کفرې کړي یقیناً کافران دې تاسو د پاره دشمنان ښکارا البته اورایت کدا سره راځي چې عبد الله ابن عمر دا امر وې ته عبد الله ابن عمر دې چې صلاه ته مان نبي الظهر فصفره رکعاتن وبعدها رکعاتن ماده ته عمر خدا سره سره نماز بخین منزو کو دورا کاتا و دا غنه روستو هم دورا دین علماء لیکی چه دا دینه هم علمین گی دا چه دورا کاتا روستو کردینو سنت با او ترمیزی که دا رویت ده تطبیق بین الروایتین دا سده چه پجاری سفر کے با سنت نکه او چه کلا ما شا اللہ اتمنان سونو دا چونکه سنت سدی زواید دی نوافل دی نبیہ کولیش اٹل لڑی ماشاءاللہ دو رضی دی رہی دو رضی دی رہی جو کہا تھا و وَإِذَا كُنتَ فِئِئِم فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ دے جائے که صلاتِ خوف محکی دا صلاتِ سفر مو باسو دلتا دا صلاتِ خوف دیاری دا مانزا باسو او کړه چې ته پدی وکې پرمبرا نو قائمې د دې د یعنی د جمی مستکه صحابه استا په اقتدا کې موږ کي جدا نه کي فلتقم طائفتم منهم او د دېږي او ډلا د دې مون له استا سره پرمانځکي ولياخذو اسلحتهم الله یو امیر د مسلمانانو دی ټ مسلمانان د یو امیر پتدا کې موځ کول غواړی اوس دا ټول پمانځ کې ودرې نوال ته دشمن پرازی سب کوي دته سعې خواف د یاریمون او تر پب دا د پان خې فلت کوم توتون من همم او دندېږ او ډلتونه لستا سره پمانزه کې ولیاخذوا اسلحتهم او ودنسي د خپل خپل اسلحه فایذا سجدوا نو کرچ دیو سجدو کړه او اول رکعتي پوره کپ دی اولانه دی اولا داری. نو فالیکنو من وراکم مشید دیو رسول اسلام سره دشمن تر تر لارشي خوله دی بیا ترتیب دی دې کو سیدي پور یو رکاته وشو نو بیاب الارشی دشمن تربتا دو دې بیا دو ترتیب یو دا چه دا بل رکات بام دیو پا دا او امام با دا قشان ناج دی غاره او دیو بخبل دا یو رکات پورا کی نو دیو دشمن تربتا لارشی نوالتا تی طائفت اخران اس را دیشی ڈالا بلا چه اگوی من نیکڑه نو فلیو سلونو مل دیو اوش با غبر ادل راشی ابو یمو نده کده انو امام یو رکات پاتی ده یو رکات با غوی ده امام سره اوکی نوش یو رکات او که رکات بزان لگو که او ماشاءالله بس خبر اخلاس شو ما ترستویه پده که دو ترتیبه یو داده چه دی اولین داله یو رکات رکو ا دې شیډلا بلا چې ګو ایمون نه یې کړه د خپل امیر پسې د خپل مشر پسې د محمد رسول الله پسې اوخرا لم يصلو چې مونځ نه یې کړه نو فلی صلو ماکا تاسو سره دې مونځ وکي وديو باندې ورکات پدې پسې وکي د امام د ورکات سره شروع را وکړ شو او هغه marked له خو یو ترتیب داو چې هغه یو رکعت کړ دې کنه او خپل رکعات عمر سره کړ دې دا وی موږ پورا شوه دې موږ به د بل مونږ بل رکعات ځان لا پوره کی او سبرا خلاص شو کرا چې دیو بیا لاړه ها یو ترتیب بل مو هغه داو چراول نه ډل بسره یو رکعتو کې د امام سره بیا بل اړشي یو رکعت د غوې پاتې ده کله چې امام دې بل اړل لیدا یو رکعتو کوونو دبل اړلبا دبل رکعاتم پورې کینو د دې موږ پورې شو اغه ډلبا بیا راشي نو هغه یو رکعت بزان لوي کې خپل د ترتیب به څنګه چې امام پسی وراړدي دا ګورۃونه خدل تذکر شو هغه دي چو به سورۃ نه دي زلیري سورۃونه په حدیثو کې راغلي حوا ابو حیان د ابن العربی نقل کړدی چې د صلات خوف په حدیثو کې زلیر اشتریقي نقل دي ایننہو کان صلاح صلاح الخوف اربع و عشرین مردان زکا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلاح تی خوف صلی رشکرت کردئے او دا صلی رشکرت ایپو جدہ جدہ طریقوں سرہ کردئے دا پاردس سہولت دومت بیا محبہ ری محیطی یا غولت نقل کردی 51 صفات علورم جیل کی 51 صفات علورم جیل کی عطا سوال شو سوالدار আজি چې دا, دا دواړه مشکلات په خوي ځان تا امامان د یو ایمان دې دی او جماعت لا مستقل منځو کی نو بل امام دې بل جماعت لا مستقل منځو کی ورته نه نه امام باوی امیری مخترم با یوی لیرا پارا چدا مسلمانانو اتفاق خراب نشی اللہ مسلمانان با یو بوٹائی کم زیدنن مسلمانی با بوٹائی مسلمانان خونن په قلو بوٹو دی ولياخذوا حذرهم او ودنا سيدي او د خپل بچاو سامان او خپل وسلولره يلا ولذا صلات خوف تذکر کا هو الذین الله يقايا کسان چې تاسو کوفر کړي وخيا کسان چې عن اسلحتكم لو مستريا منافخا غفل كده سوسده او د خپل سامانونو نه فیمیلون علیکم میلت او واحد اللهم له کی پتا سبا حمله یې کیو میلت او حمله ولا جناح علیکم ان کان بکم اذان یالا سخت باران دے زا چکم دے لبچاو دی یالا زچ کوم د خپل د بچو او سامان زرزر نیولې نه سم یلذي خدوی اجازه به ای اله انا ست پتا سواني اذن کوي پتا سواني تکلیف ممت اور ان دباران يا ايتا سوريزان دا کېد پلو اصلي هولار خوونه سيد خپل بچاو سامان بچاو سامان باري بیا هم در سره اي ان الله اعد يا الله داسونه سخت ده دا د غيرو ده طرف نه ربا داونته سونه مشکلاتی دي د غيرو ده طرف نه اللہ پرواما ساتے دا ساستی دیخو ان اللہ آدھا اللہ اتر کردے کافرانو دا پارا ازاب رسوائک ونکے فایزا قضایتو مسالاتا او تیبرستان تیبرستان چوارتو اے سیبرستان که صحابه کرامو صلات خوف او دا اجماع د صحابه ودا چې صلات خوف وسم په دنیا کې زنده ده تر قیامت پورې فایذا قزیتم الصلاۃ سو من ذناتر سو صلات خوف او صلات قصر فایذا قزیتم الصلاۃ کرا چې فارغ سي تاسو دا منزنه پسی یادوې الله لرا په ولالو په ناستو په خپل ولالو مانه کرا چې فارغ شي تاسو د صلات خوفنا میه توي الله لرا په جواب باندې بولاله پناستو په پره له او کنه باندې الله باندې راوي یا کله چې پوره کې تاسو موږ پداري هر کې په پداري هر کې خو هر طریقې سره مونځوي کرا په سوارله کله څنګه کله څنګه یا دوه الله لرا فوالا او پناست پپلوان فنو کله چمت ماينه شويتا سو اطمینان دمانه چپ سفر وي وسپل کور تراگله فاقیم الصلاۃ قائما و ایمان زلرام قائما و ایمان ز ست مطلب منه پورا عادت سره مونږ کوي آل ته دورا کاته ونوس بڅلور کې یا کله چمت ما ینه شویت تاسو په آرام شویتاسو د يرینا نو قائم و امام زلرام فاتو ها به ارکان ها و به کمال هیات هام وسپ کامل طریق سره موس کا و دا خبر نشته چې کله یو امام مخ کې کا و امام مخ کې کا پس و درې گا و اګ بیا زینیزا نور راضا نداسی باندې کې قائم کوي منځل را په کمالي طریقې سلام ان الصلاۃ یقینا ملصده د به مؤمنانو باندې کتابم موقوتا فرستل شي وخت وو وخت باندې وخت وو وخت باندې فرستل شي بقره 238 کې دا غو اوقات ذکر سورۃ روم اتل سم یاد کې دا غی ذکر ولا سم یاد کې دا غی ذکر سورة حود ایک سو چودہ نمبر آیات کہ حدیثو کدا گئی تفصیل شتا ورا رونو یو خبر ادتا کون قرآن گور اے قرآن تشریف حدیث سرادا جہ حدیث درتا نہیں معلوم تب اپا قرآن سے پوئی گئی مراد وَلَا تَحِنُوا فِي بْتِغَائِ الْقَوْمِ اَمُوا سُسْتَهِئِ پَلَتُنْدَيَوْ قَوْمِكِمْ کچر تایتا سو تعلمون فا انہم یا علمون کچر تایتا سو چتا سو درد درد مند کے گئی نو صبر دیو ما درد مند کے گئی اللہ کا سنگای چتا سو درد مند کے گئی دیو خود وصفنی نجول اشتراک و تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ تَأْسُمې امید نه لري پدې کې تاسو ما بهل امتیاز <تصفيق> تاسو لراګه څه شېشته چې دی لاره نشته <تصفيق> وکأن الله عليمان حكيم ما دې الله دې مال ذات او حکمت ب د طرف دا رنا ان انزل نه یک کتاب عام را لغلی تاته کتاب په حق د د پاه چې في سره کې په منز د خلکو کې پاه سره چې ف کده تاته الل او م کې را د خیانت ګرو دپاره جګړمار. سبعد نزول کې او خاصه وقایدا اگر چې قران پای پر اتل لنه ده هرې زمانه کې چې دا خبره وانه قران دا وی سره پیټ دی تواما او بیرق تواما هواي روره زیاده او بیرق د قطاده ابن نعمان نزغره پټکړه او د ازغره پټکړه پس کې فی جرابن فیه دقیق پیاو ګور کې چې پا ګور کې ولام خدای شانت ګور ده د ګور په څیر کړه ده ګور استره چته سورې نو نه نه غوړه دسی پولاره کې سیکښې نه انده خو نه خبر نه ده د خو بارې مازګرا زه و رسوله او هغه ماشا الله دلی لاله څوک کو کرځاو هغه وړه هغه وړه ته پزایځه کې کری دلیو کری دلیو کری دلیو سہاره لکه ځغرا نهسته تل چې و طالب استکه ما دا روان دي بس دیو داګه پاګه نقش قدم باندې لاړه لاړه چې وړ کم زه ترس وړ دی يهودي کورته ورغل خبره یه یوه يهودي کورته ورغل دی يهودي راتینګ کې چروله دا تا خوسګه پټه کړي هغه تیروره نور خبر نه ما خستاسو مسلمان دفعه دفعه ایلیه تعمه طع... ستاسو مسلمان رو ده تعمه اغماره زم ده زمان سر ایمانه دیخو گئه ده چه تعمه تا خبره وشوله ده تعمه رشته داره نخبروان اگر طور را لیل او نبی علیه صلی اللہ تا یا رسول اللہ گرده یهودی ده پا منگباده داغلا داغلا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خالق الغیب نا د دیو د دی چالاکه د دیو د دی بیارزای د دیو د دی خو... دی دی دی خبرو خو خګروړي د الله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دې تر تمایل کچ واقعې ہوئی دی رای خبرې لسه اتباع بلکې اعظم ادا کو چن سزاور کړي شي دا یاتو نرال انزلنا اليك الكتاب مونته تا کتاب را دي غلي په حق سره د پرچه فیصلو کې په منزل خلقو کې په ترتیب چې الله تاسو خدلې ولا تکل الخائنين قصما مکه دا خیانتګرو ده پر جګړمار داسي منافق د طرف نه جګړه مکوا واستغفر الله فخنا بول د الله پیغمبر پتایو بوج راشی دے دا چه خبرونا بخن غوارا چلا دیا بوج ختم کی یا وستغفر الله پیغمبر بخن غوارا دی منافق دا پارا یقنا اللہ دے بخن کے محربان یا وستغفر اللہ بخن دا پیغمبر دائی لزیادت سواب ده زیادت سواب ده پارا بخنغ والا دانه چې پیغمبر اګه په ګونا کې کړه دی ولا تجادل الذين يغتالون انفسهم او جګړه مکه وا د ترپاکه سره چې خیانت کې ورولې قلو زانونو لره دا دریم ادب دی مشکلات کل الخائنین خصیمه دلته ولا هال تصرف طرفداری وا او درته مستقل د غیره طرف نه بحثو ماله واله والا ته دل جګړه مکه دا کسانو نه خیانت کې ورزولې خپل زانو لره یتنن الله مين انا ساتي دا چا سره چی ډېر خیانت ګر ګوننګر معلومه شو چې دا چا جرم خړوي نه دا غېدا پاره د سزا د بچ کولر پاره ته داغت دا طرف داری وکالت نشکولے خوانن اسیما خوانن دا مبالغ د پا خیانت کے اللہ امینن ساتی دردیر خیانت گر سرا خوانن اشارہ دیتا دا اے چی اللہ یو بنیادم پا عمل بانی پاول زلن نسی ده ده گناه چه اللہ دنیا تا سرگنده کلانو ده یو ظلم کردانو بیائیم کردانو بیائیم کردانو لا سرگنده کلان ده ده مر گریشتی ده ده گناه فعلم ان نلحا اخوات پوی اشا چه ده دیگ گناهونو ده پار نور رونو خوینده مشتده اصره اللہ اول نده گیر کرده فاروق اعظم رضی اللہ تعالیم رو ده اغلاگر لاس پریگورده حکومتشو چې دا قرارداد لري لاش پریکوره حکومتش فجاعتهم هوتکی مورر اعلی چې جړلې او یامن المؤمنین اول السرقهن سرقها دا اول نه اغلا د چد کړه ماثور تا وک ماثور تا وک جړلې فاروق اعظم کذب دی یا به نهایت دروغ دیو ان الله لا یو خزو لا يحفظ عبده في اول مره الله خپل بندا اول ځل باندې نه سي ابي مخکيم چرته ګناه کړدا ګلا کړدا بیا یېم کړدا بیا یېم کړدا بیا یېم کړدانو الله په دې ځل باندې دې دا خبره رفق اعظم دا علیکم بسنتي وسنته یاد ال... لاره الله یو ځله پر انسان پردا چي بیا یېم چي بیا خوګره کړه کړه والله دا پردہ بیا یو ځل چا کوي الله من الناس ولا یستغفرون من الله دې کې دې یو قبا حدې چې د خلکو نه ځان پټوي او شرمېږي خدای الله پروا نه ساتې د الله نه شرمېږي د ځان پټې د خلکونا او نه شپټې دې ولا یستغفرون من الله او نش پټې درې د الله <سؤال> نه او هغه ما هم زکات د الله <سؤال> د دیو سره دی از يو بيتون کله چې دیو جړګې کې د شپې مالا ارز من القول <سؤال> <سؤال> واغچ کې چې نه پخې الله <سؤال> د وینا نه ارس وای چې الله نه پخې وکړ او الله بما يعملون محيط او دې الله په عملونو چې کې دیو راګرون کې الله د دیو سره دی لا ستره ولا غفله ولا غيبه انه في حذرته ديود الله ما لا ستره ولا غفله ولا غیبا نہ خور لا پردشت ده نہ خوات رنه غافل ده او نته الله غائب ده اووند الله په مخيا ساته کو الله چې ده مخلوق نه شرمي ګو خدای الله نه شرمي مخلوقنا خو شرمی او خدا الله نه شرمیگو وا عبد ربك كانك تراه د مخلوقنا شرم ست دي خدا الله نه شرم مست دي د مخلوقنا حیا ست دي خدا الله نه حیا نسته دي تواضع کړو کنه اقدام کې سوچو کا چې کچر تا مخلوق و یا بنده و یوما سو مې دای په مث کې ماده ګناه سوا د هانو کان می شو نبی appBar و ګور الله تخوي کرا نواز راشا فشارا شا الله تايني یو ډا کور زمانه خپل بچي چر تمرسه تا, تا یو سورزول لے کله آغا بچی پڑکی دا اللہ اللہ اللہ اللہ سرے تعلق پیدا شوے داڑا کو دے بیا دیڈا کو سوچ کر دے چھتے بلا کمزے ملاکوما چھتے بیاو ماں تا ملا جوڑی گی ماں تا بلاوائی چھتے جی دا مکوا دا مکوا زڑا کے کومانو دے بامرا سرڑا کے کئی دا پیټه د پښا کمنه او پیټه بادام پښا کوي نا پر معصوم بچي ایزان سره بولې دي نو خو چون کې کندر نشواله په دیوال نشو غوښته نو لري ودرولې هل بچیا ته صرف دا ګورا چې څوک مونږ ته کاره شنو ته وایي چې څوکشته خل ګورا فل ګورا چې څوک مينې اگر ټیک دا باجان زبدا شي ترچ دیو دی کندر تاورا سی دو دا کندر وسمات ای نو دچرکنے وی ابباجانا چاولی دائی یا ابباجانا سوگ در تا گوری نو غال خو غالی نو منڈی آق پل کالی کوتا کیا گشتی منڈی دیمور پتن لگی سونا منڈی گوالی پایت مینا انشو سرا پر سوگنا به وا بچیا مونږه چاولېدو کم طرفنا سر ښکارشه او کم تر زنانه ښکارشه وا چاله دلو چاله دلو به دې ما شومې چې الله دا ویلو ابا جان چې مونږه چاولېدو متوبه بابا جان قسم دې چاله بس الله د ټیکی د دې الله شپیتر اگمه دی از دی ما شم سوی زڑگی ندر چلتا پلار زاری منم یری چی پلار براسا اس کم حشر کوي خوب بس آخوا الله اللہ زمع باجانا تاسو چکل دی کندر تورت لینو اللہ تاسو لی دی او قسم دی چلی دی باس ناو پز ربانی دی دی خیستا دا اللہ دی نم او غش الله علاش موندا لا نشرم نستري د مخلوق نشرم استري الله دې په دې خبره ما پوې کې الله دې تاسو مې پوې شو یو ځل کنه بیا پوې خو ځام نه پوې تاسو نه پوې از يو بي تو نما لا يرضا من القول يستغفرون من الناس ولا يستغفرون من الله قران دې دا پارا دې ها انتم اولئك جادلتم انهم في الحياه الدنيا دیکھي بیا زجر دے اغ چل را چ تومت طرفداری کولا خبردار شیطان صدا خلکې چې جگړې کوي د دیونا په جن دنیاوي کې فالحیات الدنیا نسوگ ده چه جگره باو کی ده دیو سرا ده طرف ده اللہ نا سوگ ده چه جگره باو کی ده اللہ سرا ده ده طرف نا پور از قیامت اما یکونو علیه موکیلا یا سوگ ده چه شیبه پا دیو زیمون نن خوبه دنیا ده دنیا نخلاس که نن خوبه تا ده دنیا ده سزانه ده کے او قیامت که بیده اللہ نسو خلاس که او چا چا ملو کو بدا یا ظلمو کو پخبلزان دی به خان غرید دلانا بیا بمیں الله لرا بخون کې مهربان ذಿಕೆ ترغیب ور تو بیتا فرط په انداز او د ظلم کې دا سو چې د شرک نه باګيري ظلم چې شرقي مداري کوي سوچ سويرا ګناي ظلم چې کبيره ګناي سوغلا کول ظلم پچا بفتان لگول چا چوکل ګناي يکنا سزا ده ګنا ده پزان ده او ده الله ال ذات او حکمت وال ذات ومن يكسب خطيئا دیکھیں زجر دے بفتان لگاونن کو تام چاہ چکا سب کو دوڑی گنا او یادلوی گنا بیا بدنام اولگا ولا پاگے سرا بری ان پاک دامن لرا بیا بدنام کو پاگے سرا بری ان پاک پاک لمن انسان پر بدنام کاؤ پاک لمن انسان مانے طور و لگاو پاک لمنی نسانی پا زنان بانی طور و لگاو فقد احتمال بختانو و اسمم مبینه و تاکی سر بارک لده بدنامه و اسمم مبینه و گناه کرام فرق من ده خطوی آو ده اسمان که داده خطوی آو و کی او اسم چه پا غیر قصوی خطوی آو چه پا غیر ده قصن و او اسمان دیتا وای چه پا قصبان نوشی تشهیل وای خطوی آر چه وڑا گونه ای اسمان چه غطا گونه ای بختان در دروغو پا دروغا پا دروغا پا یو مسلمان بانی طور لگول ایتا بختان وای او دبحت نده انسان خیران کئی های دارو بانی پر پلانی سو اکڑا وهو الكذب على الغير بما يبهت منه او بل باندې درو تړل چا په حیران شي يا الله دنه حق دشرق نه مونږ وساته دا د د په خواني او دعا ده الله تو خبر نه خبر نه يم ظالم و ایتاده سکړي ولا ولا فضل الله عليك او کچره نه فضل الله پتاوانه فضل د الله پتا باندې او رحمت د الله پتا باندې نه وې فضل د الله پتا او رحمت د هغه له هم طائفه منهم خامخاپو قصبه کړه وې قص کړه وې ودلې دي دیونا ایوزل لوکا چې خطا کتالرا او فیصله کی داغه خو رسول الله عليه السلام بو فیصله کې خطا کاو طرفداری نبی عليه السلام د چاشو شروع کړي او وای وا ما وا ما الا انفس او دیونه خطا کوي مگر په لو لرا او دی زران نشرا سورتا تېس وچړې او الی گل د الله پتا باندې کتاب والهکمت او سنت او علمک ما لم تکنت علم کنه فضل د الله بدیا یاک په اسمد نبی شپګ مل یو فضل د الله دیم عمل رحمت د الله دیم عمل غلره بچ کول د زلالنا سلوره مل انزال د کتاب او د حکمت بن زم عمل غلره ایلم د اغصه چپه دی چدیو پین پوی دل شپګم فضل عظیم الله فضل له پتا لوی وعلمك مآلم تكون تعلم وكان فضل الله عزاي عليك عظيما به فضل الله پتا باندې عظيما دې لوی وعلمك مآلم تكون تعلم باز خلق ده دينا دا پیغمبر علم كل ثابتي چه پا هر سا علیم الغیب نبی دی زکر اللاوی و علمکا خودن ما دا آغاز تکون تکن تا علم چه تپی نکوی ما دا الفاظ دا عموم ندی یا جواب دا غیده چه شرح مواقف لی کلی ست چې موصولات چې ما پک داخل دی دا جینس دا پار رازی دا عموم او دا خصوص دا پار دانه دی ناوی خبره بالکل غلطه شوان ده ام تک د من او عام عموم ده پار ده د خصوص احتمال په کشتره نور و لانوار و بوره او کتدل تایل بی کل پیغمبر لا ثابت کی مایه ده آیات نمبر بیس سرابت سکے سورت بقر ہے نمبر دو سو انچا سرابت سکے انعام اکان میں آیات سرابت سکے سورت علق پینزم آیات سرابت سکے اوزکا تمام مفسرینو دا لفظ دماء د دیزے کدھا تخصیص دپارا کر زولے دے چو علمکا پیغمبر اتات او خود ما۔ وا قاعد اغاڅشه منافق طعما لم تكن تعلم چته پنه پوي دي تا خوير باندې سفر دي, دِي وکانه فضل الله عليك عظيم ديته اولما په پورا باس کړي وا علمك ما لم تكن تَعْلَمْ او کپیغمبر لرا علمي کلي ثابت شي ماته ستاسو موږ کې چې ما د پاره د عموم نه دی د څو نه صورتونو مې د ته خود پلانې صورتو ګوره التما د عموم د پاره نه دی پلانې وګوره پلانې وګوره پلانې او کپیغمبر لرا علمي کلي ثابت شي چې په هر سبه نه د پیغمبر علم شي موږ يا خوستو د دې نه د نورو صورتونو ته ضرورت پاتې نشه حال دایا چه وئی سورتونا دا دین اروستو نازل شوی دی اور سورت توبه ایک سو ایک نمبر آیات سراب بیاسکے اور دارنگی دی سراب بیاسکے چه نفی دا علم غیب اللہ دا طول و انبیاؤنا کڑے دے سورت مایدہ ایک سو نو گورا دا طول مخلوقنا علم غیب کردہ سورت نمل پین ساٹو نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے عیلم کلی نشت دے عالم الغیب صرف سوک دے رو روائے الغیب عن مسئلت علم الغیب مولانا سر فراز خان سب در سے پدی او کتاب لی کرے محصول چنگی دے ارخ اگر حاضر ہوتی بہر جا نبی اگر حاضر ہوتے بہر جا نبی تو کشف و وحی کے نا کچھ غرض تھی که پیغمبر حرزت حاضر نازر وے عالم الغیبین و بیا دواحی سا غرزو اگر ہر ذرہ کے و رکھتے خبر تو کیوں زہر کھاتے بجنگ خیبر کدھا ہر ذرہ اغا علم لرلے نو پہ جنگ خیبر کی بیا نبی علیہ السلام زہر ولے قوڑل داخو بیا خودکشیوہ اگر غیب دان ہے حضور نبی اگر غیب دان ہے حضور نبی بدر کے اسارا میں کیوں رائے لی غائب دان درا لا نبی نو دا بدر پقیدیاں کی بیا را گانی ولی اخنی لا خیر فی کثیر من نجو نستدی خیر پڑے رو جرجود جو کی اما <محكي> که دا توما دا غده قوم غلط تجارت کوي الله فرمایل پدې کې خیر نشته د خیر دې کې خیر سره نشته سره خیر نشته لا خیر فيه كثير من جواهم نشته خیر پړې رو جرګو د دېو کې الا من امر به صدقته مگر آغا سوکچے عمر کئی پسدکے او مارو فینل یا پنے کارسران لا خیرفے کسیر من نجوا نشتہ دے خیر پڑے رو جرگو دے دیو مگر آغا سوکچے عمر کئی پسدکے یا پنے کارسران یا پنے ځوړه کవల سره په مینده خلکو کې چا چوکا دا کار د پرادل ټولو درزا ومنتي ادل نزر دای چې ور بكمه دته اجر عظیم ور بكمه دته اجر عظیم لوی اجر باور کو الله وي ډور اجر باور کو ماشالله راغوم را کړی خستاسو په امر کنز یې پیاده زما په نه وښه چې وسالو لا خير په کثیره من نجواهم هیڅ خير په دې ډیرو جرګو دا جرګې وی کنه دوی ابو حیان دا آیات عام دي اگر چې مخکي واقعې سره ایتا فیده والا اللہ دل تدریج هرګي بيان سو جرګي so, رو روايه کنا يو جرګا څه شي امارا بي صدا كاتې امارا بي صدا کين مانه چا سره ده کي ګړې جرګي ياد مسلمانانو دايسلا جرګوي يلا من امره بسدقاتن او معروفن او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك اعطاء دارو کو ابتغاء مرضات الله ده پارا دل ټولو درځمنتیه د الله یعنی سرت الله ده پارا د جرګیو کړه لي مالا دي ده پارا انعامات اجر عظیم به دیم ده نبیر شاد ده چه تا تاستا دا غچا خبر در نکمان چه دا غد دراجات دروجه او د منزو ده صدقه نبیه تروی صحابه ویه ضرور و خیا ویه اصلاح و ذات البین ده مسلمانان و صلح کول دونا د دونا درجه ده اے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم روغ جوڑ تا دروغ دروغ زی اسلح دروغ و علیہ الصلوۃ و السلام د پارا روغه جوړه د پارا ته د روغه ملای شي لیسل کذاب الذی یصلح بینن هغه سره د روغ جنت اچ دخل کو ګومینس کې روغه جوړه کئ یوره ات کرازلی درے الله پدی وسان ننسی یو فی الحرب چپ ځانکی دین اصلاح ناز الناس فخلقو کې صلح کول سلوح کوال الله نن خلق په سلوح نه پویګنا ما اسړي ف ډېر خبرې کې ما واپس هغه تلار شوي رورا غد د سوي د سوي نو نه کوي دا وای زړه ډوډۍ وکړ نو زار ډوډۍ ډې خوشاله بهترین جرګمار هغه ته ویلې شي دا وکړ ځل کینو واپس تلار شوي رورا توره پوره پوره دا یې په ډېر زبردست سره استاپ واره کې خداګۍ د اسنیتونه نشته له کله ته چې څنګه راغونچي چی اغه خدا سوای اغه خدا سوای اغه خدا سوای او درې محدث الرجل امرته د سړې خبره د خپل کور ودان سره مسند احمد کم کومدار وې د بخاري کومدار وې څه کې ګورې کې مثال پتو پهما خ به د روغ هم نهګورې چې د خز چې د خوش پوتنګ دی چېته پهما مثالله بر را وړم مثالله را روانه دا مازیګر بر را شي او بیا نهوي کې دا خو خوش دی چې پوتنګ بهله ځان نه جو نه جوړی خو کلا کلا کلا کله خووس په دی کې چېستا سره بطل جهنمه تمه محبوبا तिकدا کنه میا فعل الخير لا يدم جوازيه من سخوب شه الا من امرى بصدقاتن او اصلاح بين الناس وَمَنْ يَفْعَلِ الْخِيْرَ لَا يَعْدِمْ جَوَازِهِ لَا يَظْحَبُ الْعُرْفَ بَيْنَ اللَّهِ وَالْنَاسِ يَدُ الْمَعْرُوفِ غُلْمُ نَحْحِ سُكَانَتْ تَحَمَّ لَهَا كُفُورٌ اَوْ شُكُورُ تَحَمَّ لَهَا كَفُورٌ اَوْ شُكُورُ اَوْ شَكُورُ چاہ سر تا رب رزت شا سرطانی کی وقتانو اللہ رب بلیزت داگی دا خیر نتا نا محروم کئی دا دا غنیمت لاس دے تحملها کفور او شکور و من یو الرسول چاچه خلاف کو در رسول <سؤال> پس داغنا غنا چکه رشوی دته ہدایت او تابیداری وکړه غیر دلارې د مؤمنانو نه نو و بلو مونږ د لره هغه ترپ ته چ دی او داخل بک مونږ د لره جانم توسا اتم سیر او ډیر بزیده کزیدو د جانم دیا کی بشارت ده د مخ کی آیات کی بشارت او انو په دې کی تخویب ده و یطبیغی رسبیل للمؤمنین او تعبیراری غیر د لارده مومنانو نوکړه دا دلیل ده په صحت د قول به اجماع باندې چې اجماع صحیح ده د شریعت دلایل د شریه قران دلایل د شریه سنت دلایل د شریه اغه اجماع امام شافعی رحم الله شاګرد خاص امام مزنی وایي زده امام شافعی رحم الله سره او شاګر یا فنجا شیخو نیو شیخ راغه علیه لباس سوف چدواړی لباس او په لاس کې هم ساوا امام شافعی چدې ولید نو سم کې نهسته د هر وفت د هر او د هر یو میهمان پل چکم دے یو عدبی و دے بڑا چنا اکین آستونو امام شافی تاوی مل حجتو فی الدین دین کے حجت سا شہ دے دلیل سا شہ دے امام شافی کتاب ہوتا اللہ کتاب دے اگر بل سا دلیل دے و سنت نبی ہی دا غد سنت دی بیا بل سا شہ دے و اتفاق الامت دے اتفاق دے ناګه سړی ورته ہے مین این ہا ذل اخیر دارستانه دې د کومراول دارستانه شه دې د من اینا ہا اخیر دا اخیر دې د کومراول ده گڑی ده نا پریده زدیه من این حاز الاخیر ده خیر ده کمرا ور من این حاز الاخیر ور ده خیر ده کمرا کمالکا خبره یاده نا شو دیر خبره سنگا خبره شو ها تکینا مڑا بسته آغا بودا آغا شیخ امام شاکر مولا توی حجت پا کے سشے دے نواغر تسویل وائے کتاب اللہ ویل well, دا دینہ رسکو بل کمیو دے ویل سنک ویل دا دینہ خواب بل کمیو دے نواغر تسویل اتفاق الامت دا امت اتفاق اجمادہ نو امام شافی رحمت اللہ لے وارتویل امام شافی تاگا سڑے وائے چی دلیل پا دے پیش کا ورنہ د خلکونه جدا شته څنګه امام صاحب داسې به دلیل خبرې کوي امام شافعي رحمت الله علیه سر په دوणाला سونه لئ عالم دین خوڑزان ملا ان باسد کې شپنه شواد مولا خدای چې چب کېږي نه امام شافعي رحمت الله له ننا وتو ندره ورسي و, و راو نتو سر په مانزلا و در مورس بانده او دی امام شایف رحمت اللہ علیہ اغا سڑی ورطو اے در مورس اتا تا محلت شد در مورس شانو بڑار آگئنو فسلما نو السلام علیکم گئن و جلسا او کنا ستا وقال حاجتی امام شایف دیدن لدن حاجتو سر دیکھا دلیل در سرشتے او کنشت دے امام شافر رحیم اللہ بسم اللہ و کلاو دا آیات پیش او چې کلا دا آیات پیش کر ماغا سڑی ویلہ صدقتا بالکل رشتیہ دیویل او پاس دو او استلاڑو محاسن التعویل کیا اللہ ما کا سمیم دا سی زکر کری امام رازی رحمت اللہ علیہ لکی فقرع القرآن سلا سمیات امت امام شافر رحیم اللہ د ریسو کر د ریسو کر الله الله د ریسو کرت قران له استل په د رزو کې قران آیات قتل او اغالی دل او اغینات دلیل را راي استل نه د خوف کمزې کړي تا وجدا جلال الدين څو غاړي رونو د ریسو کرته قران ول نو دا آیت په هر ژباني بیا مونږ نو استو به لو استو به نو د آیت نن دا د جماد پردلې نو ولې ماته والله وا وړه مونږ دلرا اګه تر پچې ده اوړي ینه د دې الله بیا پروا نه ساتي چې د مسلمانانو د جماعت نو وا ان اللهله یفررو ین الله نبخي مح کاې سلطان زیکر شو نوروسته دغنا اصلمهصل د تووحید بيعوي جواهري ین الله نبخي چې صدار جوړ کشي د الله سره او بخي ما سواده دی نه هغه چاتا چې چا چې صدار جوړ ک د الله سره ف صلا لمب قطاقی سرا گمراح شاپ گمراح ای لرے ای دون من دونه ای اللہ اناسا د دزلال بایی داگا سبب زکر کئی ای دون دیو نبلی سوا دلانا ای اللہ اناسا مگر زنانا دیو زنانا و تاواز کئی وی زنانا و تاواز کئی زنانا و تا څه نظر نه وته دی واواز کینو پدې مطلب ځان پویا کوي مطلب ده لات ده منات او زاد نو کلات او کمنات او کوزا د ورته نمونه د زنانو ورته نمونه د زنانو وي خو دي ابن جريره تبري داسوایه نو دی واز نه کوي مگر زنانه وته دیم دیو आवाज نه کوي مگر زنانا او ته م نه ملائکه ته ادي به الملائکه بناۃ الله به ملائک د الله لونه دي حقیقت کې دیو आवाज زنانا او ته کوي الملائکه بناۃ الله سورته زخرف 19 کې او غوري صفات 137 کې حافظ ابن کثیر دا سویلې ريم مارداذا چې دی او आवाज نه کوي الا انا سامګر زنانو وتا من مرداګانو وتا مردو تا لئن الاموات لئن الاموات زکه دی دونا بيدستا شازر زراتا د چا خیر ته نشره رسې دی لکه څنګه چې زنانو بيدست دي نپ بيدستای کې دیو تشبيه د مړو سره ور ینه کمزوري دی لکه زنانه چ کمزوري ځان نه غره مونږه دا توجیګان نه کوه قرطبيه غره تیر 370 صفه تنظیم جیل کی هر خبر الحمدلله چ دلیل وی ورنتا صبحاماته لیکي چ دا کمز نه تا ویلا زواته استه زخه ی تعالی د الله په کرم او د الله په اند ځان نه خبره نه کو اقشه بوای چ سلف کم نقل د اغو نه نقللی یا دونم ان دونې الاه اناسا مرته आवाज کوي سلورم مراد د دینه بوتان دي دیو आवाज نه ما سوا د الله نه مگر بوتانو ته او بوتانو ته زره نه غولي دی بوتانو ته اغه لباس یې غوستلو کم چې زنا شال وبید زنانه وګولتاه ولې دا د زنانه خاصيت ده چارګول دا د زنانه خاصيت ده بنگړی لاس او تا ټول دا د زنانه خیا خاصيت ده بوت بيده سره جوړ کړي لکه زنانه محاسن الطویل دسی وې پینځم دا خاص کسانو پرې چا وې د زنانه عبادت کاو لکه زه زاه په رہی یالک بی بی زینب تاواز کئی و بی بی زینب ترہ رو رسیگا ای دون من دونی ہی و ای دون ایلا شیطان مریدا او دیو نرہ مگر شیطان سخ شرکشا مگر شیطان رٹلیش سخ شرکشا ولی زه کدا اواز خدا لاله سوا بل چاته کی شیطان ډیر کې دا اواز شیطان ته شیطان ته شیطان پدی خوشاليږي الله لاله الله الله استانه قربان سم استاد مہربانو نه قربان سم څخه به یې یا پیر ابابار اورا سیګا مونږه سنه چې پیر بابا الله دې داږي په قبرن عربه ها کر به رحمتونه ورهي مونږ داږي د خپل پیځاریو په یمارو علاوه دا خونه د چيده الله نه سیوا دی بل چاته आवाज دا دایو شرکی आवाज یا پیر ابابار اورا سیګا په دې علاوه کو کې جنیا بابا اورا سیګا دا خبره وي تیرہ بابا پتو پہ ولا تا نه تیریږي ديوانہ بابا لزین اپ ما دا قتل دا د دانہ د دو سری بابا نظم د تور ډیری کیا بات ہے لعنہ اللہ زعرشم دا لعن اللہ الله جستا قران نه وې فته نه لګي من بس کو تبا وې لعنہ اللہ لعنت کرلے پتیوباندی اللہ وقالا اویلی و دے شیطان لا تخزن من عبادی کا نصیبا مفروضا خاما خوابانا سمزستا دا بندگانو نربا برخا مقرر کڑی شوی حسا مقرر کڑی شوی لعنه اللہ دا سفت د شیطان دے اللہ ری پتی لعنت مفروضه حساب مقرر کړئ شی حساب مقرر کړئ شی سمانا دا بنده بازه گمراه کوم روان گمراهیب اور تا خست کوم روان او حسابت علماء ولو ظلنهم طلع بیا بیا برخه شیطان شیطان دا, دا برخه ذکر دی چې انسان لا اغور کوي په څلور او طریقو دا شیطان برخي دی تفسيدي ولا اذللهم خاما خا غمركم وديول الرنابا ولهمن ينفهم ارزقان يبرتقر جمعت اخرت ترتدي <تصفيق> درمرا مرنهم امر با قوم ديوت انفليوباتكن اذان الانعام سرب يسري وبا فَيَشُقُّ فَيَشُقُّهَا فَيَذَالُونَهَا بَحِيرًا او اكبر لسيري کې نو داګه نو بحيره جوړا کی میکداه جاهلیت د یو طریقې په اشاره ده چې پنځه بچي باندې یو خیو او, او پنځم بنر پیدا شا ندی وایلا چې د باندې چا نظر دی نورې قوت به سیریکا ودا به علامش واچ دې تو وسوخ سوای نه سود په داګه چانس کله پټین واګه چان د من کولا د چاپ کور بچرا لا د چاپ کور بچرا لا نو چس شی ته نو چا ونه ورتي اوشا ای باسیرا دا باسیرا وای باسیرا ولا آمَرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَنَ الْأَنَعَامُ وَلَا آمَرَنَّهُمْ سِرَي بَا غُقُنَ دَ چَارْبَيَانُ غُقْبَوَرَ لَسِرِكَمْ دَ دوائِه دَ پَارَا كَسَ الدوائِي دَ دِه غُقَنَ سُبْسَيِّنِ غُبَاسِنُوَاتِيكْدَ وګونه خلک سیرای نه غره یاد لری غره دې کې دال می کوچ کالا کالا ہے د مالون والا ون تطوس کوي په دې کې څه फायदा ده فلیوبتکنا ازن الانام چې دا غوی سره چر تاموش مشابه نشو ولا هم د سلور امر با قوم دیو تا خلق الله بدلوي با پیدائش الله مطلب دا اے تغیر بر اولی پ دین د الله کی فر یغیر نخ خلق الله خلق الله مراد څه دی وای کنه دین الله څه په وایو راړه نو خله دین به بدللی ابن جریره تبریدا خبره پتل لسو سندونو سره نقل کړی صدا خلق اللہ نمرا دین داللہ دے پا سو سنا دونو سرو آئے اتا اللہ سو سنا دونو سرو گو رئیمی جریر پا دے زید تین سو تیس صفان و تین سو اکتیس صفان پینزم جل کی پینزم جل کی فلی غیرن خلق اللہ تغییر براولی پا دین داللہ کی یا تغییر براولی پا پیداش داللہ دې دا اسلام کې تغییر دا مطلب چې الله دې او شي اجازه نه ده کړو دیبا اګه یې لکه خالون لګول شو زنانه چې خالون لګي وزنانه نو خالون والو باندې خدای الله دې نه بې لعنت دې لا ان الله الواسمه والمستوسمه والواصله والمستوسلا وَر نام ستا ول متنم مسا اغه زنانو باندې د الله لانت دے چخالونه لګئی نور نورو لګئی یا نور توي چ مال خل ول لګاهم په دې زنانو ده الله لعنت ته ولې د الله په پیدایشی دا تبدیلی پیدا تب را ولې زکه دې اجازه وت الله نه دی ورکړې په لختو سراد نور تخت انخت په وس ګیو په لخت پا دے زنانا بانے دا اللہ لانت دے او روزو نا اختوبا سی او روزی نرائی کئی زکا چدا دے اجازہ لانت دا ورکڑے ہاں کئی اجازت پا دن کے موجود وی نبیاء پا غیبانے طرف نه وٹا نستے اور تغیر دا اللہ په پیدا عشق ندے زکا ایزن په شریعت کې موجود دے لکه زرانات د مخه د نوروز اينونه اختلافه كاينو د راواده د تغيير د الله په پيدائش کې نه ده اجازهت په شريعت کې شته کرا نوكان کټ کور شو بريتي کټ کور شو ماشاءالله ماشاءالله اجازت په شريعت کې شته نفل يغيرن خلق الله کې د دا داخلي اذن د دا شريعت ورته نه وي او د تغيير راوي نفل يغيرن خلق الله اللہ آغازی زنونا چپدینی که منر آگل دا اکا گیرہ بالکل ختم والفلیو غیرون نخلق اللہ کدا داخل لے اگورے گرہ او دا تمام مفسرین و تقریباً داپو مثال کے پیش کڑے اس میں داڑی منڈوانا بھی داخل لے مسائل سلوک اگورے اسرف علی تانوی تادی مفسرین د تغیر د خلق الله تکوینی مثال داړې منډوانا اور جسم کو کووانې کو پیش کیا ہے دای پیش کړې د تفسیر ماجیدی وای او خوانو دا مثال پیش کړلې پا فرمایي چې بس وسو دنیا ترقي وکړه اوسو دنیا ترقي وکړانو فليغیرن خلق الله تغیر را ولید الله په پیدایښت کې نارینا کوشش کړي کوشش کړي دونه همت کړي جزاء کوشش داو کم جزاء نژنان نه جوړ کم زما چال د زنانو شي زما بنگړې د زنانو شي زوالې د زنانو په وګه کم بلکې اونې پہلا احلا کر فیشن میں داخل کر دیا ہے مثلا مردوں کا چہرہ کے بال بالکل صاف کر کے اور طرح طرح کے نزاکت اختیار کر کے زیادہ سے زیادہ حد تک عورت بن جانا عورتوں کا چھ دیدہ کوشش کئ چھ بس دا جوڑا شما خدا خلیشان دا دے نسوکو کوشش دا دے ہمت دا دے چھ زچرتا خضا شما دا سے نزاکتو نہ کئی چال دا سي اختيار اي خبر دا سي اختيار اي تباي خورا يباي دا هاي هاي هاي عمرات شرطه لاړي اي کا سده سلا روانو دا سنده کله د شلاوا کله د شلاوا کله لاړي اگته وتا لکي کجين اي الله دروي اور پره سمط لاي نیک ځه نو نیک های های و یو مرہ دا سيناراست تا سګ سمول استاده غیرت ستر ګره قربان دا فلا خلق الله زګورم تور بنگړے چا پلاس کړه کیا بات ہے حالا یو کش می ولید والے پدے وکړے چات ګوری نو یو گوتابه پنا کریز سر کړے چاہتے گورے خبیس رکڑے وی ایخ وی ایخ والا کڑے بل سب ہوئی یا عورت بن جانا عورتوں کا سر کے بال کٹا کر اور مردانہ وزاور لباس اختیار کر کے زیادہ سے زیادہ حد تک مرد بن جانا مرد بن جانا لنانا مانشا اللہ سرے پریجے کیا بات ہے رب اس کوټه مسته او پاور ګټانه پښتو کړي کړه په جوړه یاي ہے ده الله الله دې تدالا نام حق کېږي خلق الله تفسير ماجيدي دا خبره کړي زاجز راکې موږ وره زما توبه دا تفسير ماجيدي واره وایي 216 صفه فليغيرن خلق الله واما يتخذ <میتخزی> الشيطان وليا من دون الله جاءت ونهول شیطان دوس ما سیوادلنا فقط خسر خسرا منا فتاق سرتان اوکو توانخ کرا داوان اوکو توانخ کرا دتورنګ علاوه خزاب ګرا pore کول دافل یو کې داخل لږ اجازهت مې شریعت کی اجازهت شته کنه بل یغیرن خلق الله بغیر ولد الله پپیدائش کی یا یدهم ويمنيهم وهذه کیدہ دیو سر شیطان ارزوگان ہے چیدو تا شیطان او عادی نکیدہ دیو سر شیطان الا غرور مگر دتو کی سبب د خسران بیا اولا ایک